și în cer și pe pământ, el și sfânt. După melodia binecunoscută celor mai mulți ascultători, urmează un program al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este realizatorul acestei emisiuni, preotul Valeriu, aducând lecțiunea I 190.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 Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom începe meditațiile noastre cu prilejul versetului 14 al Evangheliei după Ioan, capitolul 16. Înainte de aceasta însă, așa după cum avem obiceiul, ne vom delecta ascultătorii cu o istorioară. Am ales pentru lecțiunea de astăzi să citim istorioara de subtitlul Mara. Trenul intra în gară. Un tânăr a alunecat pe peronul acoperit de gheață și a căzut. A rămas acolo nemișcat în locul în care a căzut. Transportat la spital, Bolnavul își redobândi cunoștința, dar medicul i-a spus gravul diagnostic, fractură de coloană vertebrală. Au fost înștiințați părinții renitului, precum și logodnica lui. Bolnavul a fost îngrijit medical timp de luni de zile, fără însă ca starea lui să capete cea mai mică ameliorare. Toate planurile de viitor ale bolnavului s-au năruit. La început era nerăbdător. În cele din urmă, bolnavul a ajuns un revoltat. O diaconiță care îl îngrijea, i-a propus într-o zi să citească pasajul de la Exodul capitolul 15, versetele 23 și 20 până la 26, unde stă scris despre copiii lui Israel care au sosit la Mara, dar n-au putut să bea ape de acolo că erau amare Și poporul a cârtit Atunci domnul i-a arătat lui Moise un lemn Pe care l-a aruncat în ape Și ele s-au făcut dulci La un moment dat Bolnavul a întrebat Pentru ce ai ales această istorisire? M-am gândit că și dumneata te afli la mara Răspunse asistenta Da, măcar dacă ar exista și pentru mine Un lem care să îndulcească apele Spuse bolnavul Eu, zise atunci asistenta Cunosc pe cineva care face dulci apele cele mai amare El ridică pe cel căzut El mângâie pe cei ce plâng El mântuiește pe cei pierduți Bolnavul a ascultat cu multă atenție Căci avea cunoștință de cuvintele Bibliei De la bătrâna sa bunică Dar pe vremea aceea n-a vrut să asculte de glasul Dumnezeului iubirii a trebuit ca acum să audă un glas care să-l mustre Calea vieții lui devenise foarte strâmtă Totuși el a găsit acum pacea privind la crucea lui Isus. După cum lemnul aruncat în apele de la mara Care din amare cum erau le-a făcut dulci Tot așa și credința în jertfa lui Hristos Îndulcește apele amare ale sufletului nostru Dându-i viață veșnică Dragul meu ascultător, se poate că și tu ești unul dintre aceia căruia bătrâna ta bunică sau mama ta sau știu eu cine a fost folosit de Dumnezeu odată vreme să-ți vorbească despre jertfa Domnului Iisus Hristos, singura care îți poate aduce fericirea, pacea, echilibru, bucuria, împlinirea atât aici pe pământ cât și mai ales în toată veșnicia. Însă din anumite motive N-ai luat aminte atunci Acum te vei fi aflâncit tu Într-o situație foarte critică Poate o situație de boală Poate o situație de lipsă Poate cine știe ce împrejurare Poate chiar în vreo celulă de pușcărie Acolo unde te afli dacă asculți aceste cuvinte Amintește-ți tu ceea ce ți-au spus Cei de pe vremuri Despre Domnul Isus Hristos Și ia aminte că acum Tot El este acela Care se apropie de tine Prin împrejurarea aceasta foarte nefericită În care te găsești Și îți oferă din nou darul mântuirii Poate că această Emisiune este ascultată și de alții Care nu au fost încă cercetați înainte Ci aud pentru prima dată Acum despre vestea mântuirii Ce bine ar fi pentru dumneavoastră Care n-ați auzit-o până acum Și o auziți astăzi În condiții normale Să o primiți și să nu-l siliți pe Dumnezeu Să vă aducă printr-o situație De aceasta grea Cum a fost adus tânărul din istoria aceasta Să rămână paralizat Pentru tot restul vieții Numai ca să poată primi mântuirea pentru toată veșnicia. Doresc din inimă ca fiecare categorie de ascultători a acestei emisiuni să ia aminte astăzi la Vestea Cea Bună prin care Dumnezeu, făcătorul nostru, făcătorul a tot ce vedem și nu vedem, are dreptul asupra noastră să ne poruncească să ne pocăim. El face lucrul acesta din dragoste pentru noi. Noi am fost făcuți la început de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui, a intervenit însă păcatul în grădina Edenului, când am păcătuit, neascultând de porunca lui Dumnezeu, și am ajuns în situația aceasta nenorocită unde suntem. De aici, tot harul lui Dumnezeu și bunătatea lui ne scoate, aducându-ne vestea că l-a dat pe Domnul Isus Hristos, care a plătit vinovăția noastră și putem fi mântuiți. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj care ne stăm în față în următoarele 30 de minute din Cuvântul Tău Cel Sfânt, convingând pe fiecare suflet de bunătatea și dragostea ta cu care îl îmbi acum să vină la tine. Toți cei care nu te-au primit ca Mântuitor, fii, Doamne suse astăzi Mântuitorul lor, aducându-i la crucea ta și ajutându-i să se predea ție. Iar cei care, din mila ta, suntem deja copii ai Domnului, ai Tatălui nostru Ceres, suntem deja răscumpărați tăi. Ajută-ne să ne trăim viața demn de această răscumpărare și să-ți proslăvim numele tău prin viața și trăirea noastră de acum și până în veșnicii. Amin! Am găsit ce mă Speranță în multele încercări Am găsit o dragoste curată O Iisus, pe tine te-am găsit Mii de n are putea să spună Și-am găsit în tine, Domnul meu Un pumn de sunt nimic, dar sună în harul tău. Am găsit o dulce mângâiere, așa ne spune cântarea. Ce veste minunată! Cât de doritor sunt oamenii din ce în ce mai mult după o dulce mângâiere și mai ales una de plină, una care să rămână, o dulce mângâiere, așa de frumoasă și de minunată încât să nu depindă de nimic din împrejurările acestea, să nu fie afectată, influențată și diminuată de niciuna din toate atrocitățile păcatului adus aici pe pământ. Ai găsit și tu, iubitul meu ascultător, acea dulce mângâiere? aceea este în Domnul Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat, dat pe crucea Golgotei ca să plătească isprava neascultării noastre din grădina Edenului și să ne dea harul și posibilitatea să devenim copii ai lui Dumnezeu care se vor alimenta de acum încolo cu harurile trimise din cer și nimeni și nimic nici din cer, nici de pe pământ, nici de sub pământ nu le va mai putea răpi bucuria pacea, echilibru și fericirea tuturor acelora care l-au primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor Haideți acum iubiți ascultători să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 14 din Ioan capitolul 16 unde Mântuitorul Vorbește următoarele cuvinte. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Este vorba aici despre făgăduința cu privire la trimiterea Duhului Sfânt, care va fi urmarea proslăvirii Mântuitorului la cer, și una din lucrările pe care o descrie în versetul acesta că va fi făcută, împlinită de Duhul Sfânt, și anume, El. Duhul Sfânt îl va proslăvi pe Domnul Isus, pentru că va lua din ceea ce este a Lui și ne va descoperi nouă. Ce har minunat neînchipui de mare să avem noi oameni muritori, oameni care am fost odată dușmani și vrăjmași de moartea Lui Dumnezeu, să avem acum harul să ni se descopere din frumusețea și din puterea Domnului Isus Hristos de către Duhul Său Cel Sfânt. Nu este aceasta o veste minunată? Este alta mai mare ca aceasta? Nu poate să fie, pentru că nici nu există cineva sau ceva mai mare decât Dumnezeul nostru slăvit să fie numele Lui. Scoatem deci învățătura din versetul acesta că numai atunci cu adevărat pe Domnul Isus, numai atunci îi slujești și ești folositor sufletelor spre mântuire când iei din ceea ce este a lui și dai la alții. Este o mare pacoste în creștinism faptul că pe lângă ceea ce este a lui Hristos se mai și din altă parte, din tradiție, filozofie, învățături și păreri omenești și așa mai departe și se amestecă în lucrarea lui Dumnezeu. În felul acesta, nu numai că nu se proslăvește numele lui Domnului Isus, dar se merge până la a fi necinstit. Spurgeon spunea că unde este o inimă îmbogățită prin învățătura Duhului Sfânt, acolo va exista și un mântuitor proslăvit, dincolo de toate cuvintele. El mă va proslăvi, spune Domnul Hristos cu referire la Duhul Sfânt, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Duhul Sfânt nu vorbește despre sine. Lucrarea lui este să proslăvească pe Domnul Isus Hristos. Domnul Isus este lecțiunea pe care mi-o explică Duhul Sfânt. El îmi lămurește persoana Mântuitorului, după cum Firea Dumnezească și Firea Unească sunt înite, unite în El. El, Duhul Sfânt, îmi lămurește și lucrarea Domnului Isus. Nimic nu l-a împiedicat ca să-mi câștige mântuirea. El îmi și slava Domnului Isus, adică, așa cum este El mai presus decât oricine, este biruitor, domnind astăzi și în veșnicie. Iată, deci, despre ce vorbește Duhul Sfânt. Domnul Isus este magnetul spre care mă atrage Duhul lui Dumnezeu. El nu vrea doar să înțeleg adevărul, că știe că priceperea poate fi seacă și rece, de aceea mă încredințează să primesc pe Domnul Iisus, persoana Lui. Spre harul nespus de dulce al Domnului meu mă atrage Duhul cu funiile dragostei. Hristos este cuvântul pe care îl așează Duhul Sfânt pe buzele mele. El mă face să vestesc sus și tare că numai prin credința în Domnul Isus se capătă mântuirea El, Duhul Sfânt, mă face să aștept lucruri mari de la Dumnezeu și să încerc lucruri mari pentru El Astfel ne atrage Duhul ca să vorbim cu cei pierduți despre răscumpărătorul nostru Nimeni și nimic în afară de Domnul Isus. Iată ce ne învață Duhul Sfânt să strigăm el mă va proslăvi Faptul că am primit cu adevărat Duhul Sfânt în mine Se vede din proslăvirea Domnului Isus A felului său de a fi Prin viața și trăirea mea Aceasta înseamnă moartea mândriei a euului meu Care își întinde rădăciniile în familia mea În gruparea religioasă de care aparțin Și în neamul meu Ca să pot Proslăvi cu adevărat pe Domnul Isus trebuie ca euul meu să fie pe cruce să nu mai trăiesc eu ci Hristos să trăiască în mine În versetul următor în versetul 15 din Ioan 16 Mântuitorul continuă cu aceste cuvinte Tot ce are Tatăl este al meu de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi Dragii mei, desăvârșita unitate dintre Tatăl și Fiul, iată adevărul care se desprinde limpede din cuvintele de mai sus ale Domnului Isus Hristos. Acest adevăr trebuie să pătrundă adânc în noi cei credincioși și să-L înălțăm în orice loc și în orice timp. Tot ce are Tatăl, spune Mântuitorul, este al meu. Întreaga descoperire a Tatălui prin creațiune și în Vechiul Testament este cuprinsă în Hristos. Aceasta reiese atât de minunat din Coloseni capitolul 2 versetele 3 și 9, de asemenea la 2 Corinteni 1 cu 20. La fel și descoperirea de mai târziu aparține Domnului Hristos, cum găsim descris la Evrei capitolul 13 cu versetul 8. Mântuitorul nostru... În cuvintele spuse Lămurește pe ucenici Pentru că ei îl cunoșteau prea mult După trup și prea puțin După duh Vedem la 2 Corinteni 5 16. Și vrea să le arate apoi bogăția Să cerească necesară Și din ea să le dea din belșug Și lor Spune de cel aici cu referire la duhul sfânt Va lua din ce este Al meu și vă va descoperi Duhul Sfânt va lua numai din ce este al Domnului Hristos și va descoperi credincioșilor săi. Scumpul nostru Mântuitor nu ne dă altceva prin Duhul Sfânt decât ce este al Lui, căci numai ce este al Lui face bine cu adevărat sufletelor. El se dă pe sine. Lumina dă din ceea ce are ea, adică lumină. Dacă Duhul Sfânt nu dă nimic din ce este al Lui, și numai din ceea ce este al Domnului Isus, deși ei sunt una, cu cât mai mult noi făpturi pământești supuse slăbicinilor să nu dăm nimic de la noi sau de la oameni, când este vorba despre lucrarea mântuirii oamenilor și despre vestirea adevărului Dumnezeiesc în toate laturile lui. Vreau să repet această frază. Pentru că ea conține un adevăr foarte puternic Să luăm aminte la ea Deci repetăm Dacă Duhul Sfânt nu dă nimic din ce este al lui Ci numai din ceea ce este al Domnului Isus, Deși Duhul Sfânt și Isus sunt una Cu cât mai mult noi făpturi pământești supuse slăbicinilor Nu trebuie să dăm nimic de la noi Sau de la oameni sau din altă parte atunci când este vorba de lucrarea mântuirii oamenilor și de vestirea adevărului dumnezeiesc în toate laturile lui. Duhul Sfânt a fost asemănat de unii oameni credincioși ai lui Dumnezeu cu Eliezer, trimisul lui Avraam, ca să aducă mireasa lui Isaac. Eliezer a dus miresei daruri pentru împodobirea ei de la Avraam și de la Isaac. Apoi Eliezer a Mireasa pe Rebeca prin pustie până la sosirea ei la Mirele care o aștepta. Așa face astăzi Duhul Sfânt Miresei lui Hristos. o și vorbește despre Mirele ei în tot lungul călătoriei până în clipa când îl va întâlni în slavă. Negreșit că Duhul Sfânt Nu vrea să-i depărteze gândurile Miresei de la preubitul ei Făcând-o să se ocupe De minuni și alte arătări Ale puterii care În loc de a ocupa inima Miresei cu Hristos Ar ocupa-o el însuși Duhul Sfânt Și cu alte lucruri într-un fel de misticism Minunile Pe care Duhul Sfânt Le-a făcut în timpul călătoriei Bisericii pe pământ Au fost făcute pentru a întări cuvântul Domnului, și ca mărturie înaintea credincioșilor, iudei și neamuri, dar nu prin aceste mijloace este întărită biserica, ci întărirea bisericii vine prin arătarea frumuseților Domnului, ale mielului, ca să poată să răspângă însușirile lui înaintea lumii. Întărirea bisericii vine prin prezentarea, prin Arătarea, prin descoperirea frumuseții, calității, caracterului mirelui, caracterului mielului lui Dumnezeu, prin tot ceea ce a trăit el, felul cum a fost el supus ca miel tatălui și felul cum nu s-a bătut deloc de la cuvintele lui, de la poruncile lui. Hristos este răscumpărătorul credincioșilor, Cristos este mirele și către el vrea Duhul Sfânt să ne îndrepte atenția. În versetul următor, la versetul 16 din Ioan, capitolul 16, Mântuitorul spune Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea pentru că mă duc la Tatăl. La Luca 10, 23 citim Ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi, așa a strigat Domnul Isus către ucenicii Lui. În adevăr, a vedea pe Iisus este o fericire. Despre acest lucru sfântul evanghelist Ioan scrie aproape către sfârșitul vieții sale în Ioan 1 cu 14, am văzut slava lui. Al vedea însă iarăși îi se părea culmea fericirii, de aceea nădejdea lui își ajunge culmea când zice Îl vom vedea așa cum este, e un verset din 1 Ioan 3 cu 2. A vedea pe Iisus este fericire pentru ucenici, de aceea cuvintele, nu mă veți mai vedea, îi înspăimântă. Mântuitorul îi mângâie însă cu cuvântul, peste puține vreme. În adevăr, acest cuvânt, peste puțină vreme, înseamnă o bogată mângâiere. Faptul că aici nu putem să vedem pe Domnul cu ochii trupului așa cum am dorit, aprinde în noi dorința de a-L vedea. Ne mângâiem însă că nu mai este mult până atunci. Ucenicii de pe calea drum spre Maus au văzut iarăși pe domnul mai curând decât au gândit. Și noi ne apropiem tot mai mult de ceasul când îl vom vedea față către față. Suferințele apasă adesea greu asupra noastră, dar peste puțină vreme norii se vor risipi și după furtună și durere se va arăta curcubeul păcii. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea pentru că mă duc la Tatăl. Pentru ca ucenicii să se poată bucura de lucrarea Duhului Sfânt, trebuia ca Domnul să-i părăsească întorcându-se la Tatăl Său. Totuși, după puțină vreme, ei îl vor vedea iarăși. De multe ori trebuie ca în viața noastră să vină niște schimbări nedorite... Ca să putem să primim o lumină mai mare, să înțelegem o nouă latură a adevărului, să primim un nou avânt pe calea cea nouă și vie a Harului Lui Dumnezeu și astfel să fim mai destoinici în lucrarea Lui. Să credem lucrurile acesta, frații mei, ca să putem rămâne în pace și în odihnă. Mă veți vedea, spune el, pentru că mă duc la tatăl. Ori de câte ori ne smulgem din lucrurile de jos, mergem la Tatăl, adică în starea de cer, suntem văzuți de cei din jurul nostru ca oameni în Hristos, ca fi ai lui Dumnezeu, ca unii care am înviat din moartea păcatului. Orice înălțare spre Dumnezeu te preface în lumină și ești văzut de toți lumină dar și tu vezi mai limpede tot adevărul și te bucuri mai mult în el. Am ajuns acum la versetul 17 din Evanghelia după Ioan, capitolul 16. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care a vegiat la scrierea cuvântului său, ne face aici cunoscută reacția ucenicilor față de spusele Mântuitorului. Să citim versetul. La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii lui auzis între ei,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 Ferice de tine dacă ești frământat Ca să ajungi la înțelesul cel bun al adevărului Și înțelegând adevărul să-l trăiești Tu nu vei rămâne fără un rezultat bun În urma frământării tale Cine caută cu sinceritate și cu stăruință adevărul Îl va găsi Și numai cine a găsit adevărul Ajunge la odihnă, la libertate și la fericire Căci căutarea adevărului Totdeauna aduce cu sine răsplata. Dacă închizi ușa pe unde trebuie să intre adevărul, cine te va mai izbăvi de moarte? Ucenicii Domnului Isus de multe ori nu înțelegeau spusele lui și se frământau să le înțeleagă. Când nu ajungeau la lumină, îl întrebau și primeau răspunsul. Așa a fost și cu vorbele spuse de mai sus de data aceasta le-a răspuns însă au înțeles mai bine adevărul după primirea Duhului Sfânt a se duce, al vedea iarăși a se duce la tatăl toate acestea erau adevărul atât de departe de ceea ce gândeau ei cu privire la Domnul Isus și la urmării venirii lui încât era neapărată nevoie de ajutorul Duhului Sfânt ca să-i facă să înțeleagă până atunci însă mântuitorul le dă un răspuns, dar tot tainic, așa cum vom vedea la versetul 20. Ucenicii erau încă pământești și nu puteau primi cele duhovnicești, dar când a venit Duhul Sfânt, o nouă lumină a răsărit pe cerul vieții lor și au înțeles totul. Frații mei, să așteptăm lămuririle Duhului Sfânt în orice latură neînțeleasă a adevărului și în felul acesta nu vom rătăci niciodată. Iubiți ascultători, este dorința și rugăciunea noastră către Domnul Dumnezeu, ca toți din preună, deopotrivă cei care vă aducem acest mesaj și dumneavoastră cei care îl primiți, să putem să ne folosim din plin de Harul Mare de care ne-a făcut parte și anume să ascultăm de călăuzirea Duhului Sfânt care Nil va descoperi pe Mântuitorul. În același timp să luăm învățătură și noi de la Duhul Sfânt și să nu arătăm către nimeni și nimic altceva decât către Mântuitorul și să nu dăm oamenilor nimic. De la altcineva decât din partea Mântuitorului Așa cum ne-a lăsat cuvântul său scris Anunțăm aici încheierea programului I-190 Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Dorind ca binecuvântările lui Dumnezeu să inunde piepturile tuturor acelora Care se deschid să le primească de acum și până în veșnicie Amin și you Iisus there i so